Одне слово скажу тобі, любий муре, що я взяв на себе обов'язок носити листи таким то способом і виконую його й досі. Часом, коли професор десь піде, я приношу записочку навіть до нього додому. А як інколи барон Анківіад фон Віп закрадається в сутінках до милої летиції, я лишаюся коло брами і тільки-но побачу здалеку пана професора, вщиняю такий лютий, скажений гавкіт і гвалт, що мій господар не згірше за мене відчуває наближення ворога і хутенько зникає. Мені здалося, що я навряд чи можу схвалити поведінку Понто. Я згадав небіщика Муція, свою власну, глибоку відразу до будь-яких нашийників, і вже саме це переконало мене, що чесне серце порядного кота погидувало б таким свашкуванням. Усе це я цілком відверто й висловив юному Понто. Але він зареготав мені в обличчя і запитав, чи справді котяча мораль така сувора, і чи сам я іноді не ступав на слизьку стежку, тобто, чи не робив нічого такого, що не влазило б у вузькій рамці моралі. Я згадав міну і замовк. По-перше, повів далі понто, «по перше шановний Муре, Є просте життєве правило, яке твердить, що хоч би ти як викручувався, а своєї долі не минеш. Як освічений кіт, ти можеш прочитати про це докладніше в дуже повчальній, дуже гарно написаній книжці під назвою «Жак-фаталіст». Професорові естетики панові Лотаріо судилося бути... Ну, ти розумієш мене, шановний коте? До того ж, професор своєю поведінкою в тій давній історії з рукавичкою, вона заслуговує широкого розголосу. Напиши про неї, Мури. Довів, що в нього є від природи яскраво виявлене покликання вступити в той великий орден, ознаки якого самі того не знаючи, з гордовитою гідністю і прекрасною незворушністю носять стільки чоловіків. Пан Лотаріо пішов би за тим покликанням, навіть якби не було на світі ніякого барона, алківіада, фон Віппа і ніякого понто. І взагалі, хіба пан Лотаріо своїм ставленням до мене не заслужив, щоб я кинувся просто в обійми його ворога. Та й барон, напевне, знайшов би інший спосіб порозумітися з його дружиною, і на професора впала б така сама ганьба, не давши мені тієї користі, яку я тепер справді маю, від приємних стосунків барона з милою Летицією. Ми не такі запеклі моралісти, щоб чинити собі на шкоду і нехтувати смачним кусним, який нам у житті не так часто й перепадає.